А звісно, що це неможливо. І все ж мене дуже зацікавило те, що нема слідів. Певно, вітер замів їх снігом. А інший – ні, він похитав головою. Вважаю, це не так. Просто якщо ти надумаєш колись розповісти мені про все, я хотів би знати відповідь і на це запитання. Запам'ятаю, мовив я. Так, кивнув головою біл. От тільки в мене дивне відчуття, що я більше ніколи тебе не побачу. Неначе я лише другорядний персонаж у мелодрамі, якого приберуть зі сцени, навіть не розказавши, в чому ж інтрига. «Розумію тебе», – відказав я на те. «Коли думаю про власну роль, то іноді хочу задушити автора. Але поглянь на це з іншого боку. Пережитті історії рідко бувають домірними нашим очікуванням. Зазвичай це смердючі, побрехенькі, в основі яких найбридкіші з можливих мотивів. З та ілюзії завжди набагато приємніші». Біл усміхнувся. «Ти завжди говориш так», – мовив він. «І все ж бували випадки, коли тебе охоплювала щирість. Не часто. І як же ми перейшли від слідів до мене?» – запитав я щойно, хотів сказати, дещо пригадав. «Я підійшов до будинку тієї самої дорогою, якою і вийшов. Саме тому мій вихід знищив сліди прибуття». «Непогано», – сказав Біл. «А нападник теж ішов так само». «Певне». Добре, припустив він. Ти знаєш, як посіяти сумніви, однак я досі відчуваю, що більшість доказів свідчить про загадку. Загадку? Ні, це трішки дивно, не більше. Все залежить від інтерпретації або від семантики. Ти читав звіт про свою аварію? Ні, а ти? Угу. а якщо це було значно більше, ніж просто дивно? «Ти... Чи, чи визнаєш ти, що слово, яке я вжив, загадка, чудово пасує до ситуації?» «Гаразд. І відповіси на одне запитання?» «Не знаю. Просте запитання. Так або ні. І все. Гаразд. Домовились. Про що там йшлося?» «Було зазначено, що поліція отримала повідомлення про аварію, і на місце катастрофи виїхала патрульна машина». Там вони побачили дивно вбраного чоловіка, який надавав тобі першу допомогу. Незнайомець сказав, що витягнув тебе з розтрощеної машини, котра впала в озеро. Це звучало переконливо, адже він і сам, змок, до нитки середньої ваги, ходорлявий, рудоволосий. На ньому був зелений костюм, схожий за свідченнями офіцерів на вбрання кіношного Робіна Гуда. Чоловік відмовився відрекоментуватися, поїхати з ним чи надати будь-які свідчення. Коли вони наполягали, він свиснув і до нього прискакав. Білий кінь. Незнайомець скочив на нього і помчав геть. Більше його не бачили. Я розсміявся. Звісно, було боляче, але спинитися я не міг. «Щоб я скис!» – гупнув я. «Тепер дещо прояснюється!» Хвильку біл, просто витріщався на мене. «Справді?» – запитав він. «Гадаю, що так. Заради того, щоб дізнатися про це, варто було отримати ножовий удар і повернутися сюди. «Ти описуєшся в дивному порядку», – сказав він по підборіддя. «Так і є. Але тепер починаю помічати порядок там, де раніше не бачив взагалі нічого. І саме це вартує того, що я витримав, хай навіть і не навмисно. І все через типа на білому коні. Частково, частково. Біло, я скоро рушатиму далі». Поки що нікуди не поїдеш. І все одно, ці папери, про які ти згадував, гадаю, буде краще, якщо я підпишу їх сьогодні. Гаразд, надішлю їх після обіду, тільки не роби жодних дурниць. Ще секунди стаю все обережнішим, повір. Сподіваюся. Біл закрив портфель підвівся. Ну, гаразд, відпочивай. Я поясню все лікареві і ближче до вечора надішлю папери. Дякую тобі ще раз, потиснув йому руку. Між іншим, додав він, ти погодився відповісти на одне запитання. Так, звісно, запитуй. Ти людина? Запитав він досі, стискаючи мою руку. Вираз його обличчя не змінився. Я спробував віджартуватися, але раптом передумав. Не знаю, я... мені приємно було б думати, що так, але насправді я, ну, звісно ж так. «Що за дурня, дідько? Ти це серйозно, правда? І я пообіцяв бути чесним». Прикусивши губу, я на мить задумався. «Гадаю, ні», – відповів йому. «І я так гадаю», – сказав Білл і посміхнувся. «Насправді для мене це не має жодного значення, а ось для тебе може мати. Просто знай, є хтось, хто знає, що ти інакший, але це для нього нічого не змінює». «Я не забуду цього», – відказав йому. Добре. До зустрічі. Бувай.